Nem! Néztak fogom magam Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem! Kejfel Elég! Kiala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit már itt. You Jó reggelt kívánok ma a 2020. április 30 a van, csütörtök ezek a fejfejanci minden amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, az internetezők és fiála jános reggeli műsora. Ma meglehetősen sok vendég van, nem húzom az időt, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem az utolsó, akkor holnap már is 1-én is találkozunk. Távol létemben döröpont, fialajanos gmail.com, Mentzertamás Péter, Gyorgyevics Benedek és Újhely István lesznek ma a vendégeim. Jó reggelt lehet! A vonalban Menzer Tamás, és itt van előttem a Puskem. Menzer Tamás régi ismerős, de ez az új beosztása, amely immáron lassan másfél hónapos, ezt még nem jegyeztem meg, Menzer Tamás tájékoztatásért, és Magyarország nemzetközi megjelenítésért felelős államtitkár. Mánycségemre szóljon, hogy ezt nem én találtam ki. Rendben van. Felhívom szíves figyelmedet, és ez ma az összes a riport alanyomra vonatkozik, hogy nagyon sok mindenről kell beszélni, és ha bár én őszintén reménykedem abban, hogy a jövő héten is beszélgethetünk, mert lesz rámód, lesz műsor, és te is rendelkezésre állsz. Ma a tartalékszöveget e, azt nem nagyon fogom tudni lehetővé tenni, cserébe én magam is e, igyekszem szűkszavú lenni. E, mondom a témát. Először is azt kérdezem tőled, hogy igaz-e az, hogy május másodikától a holnap után naponta indít az osztrák vasúttársaság az ÖBB éjszakai vonatokat Temesváról, amelyek megállás nélkül haladnak át Magyarországon, és viszik a roma, román munkaerőt Ausztriába. Az utazás költségeit a bécsi kormány viseli, a vonatokra nem lehet jegyet váltani. Ausztria azért döntött az éjszakai vonatok mellett, mert ott könnyebben tartható be a másfél méteres távolság, az utasok 4 és 6 személyes kupékban fognak utazni, amire Ausztria csak azért is figyelni akar, hogy elkerülje esetleg éppen a román idős gondozók hordolzzák be a kínai vírust az egyesztettetebb korosztályok számára. igaz -e ez? A fontos dátumot azt nem tudom megmondani, de, de szó volt arról, most utána kellene néznem, de szó volt arról, hogy hogy vonat közlekedés lesz román munkások, román munkerő nyugati irányba szállításával kapcsolatban ilyen a konkrét eset, a minden más esettel kapcsolatban is ugye E, átlátható és egyértelmű a magyar magyar álláspont. Mi e, a saját biztonságokat tartjuk leg, a legfontosabbnak, hogyha ez a vonat, e, ahogyan te is említetted, és ahogyan megállapodtak, e, úgy tud Magyarországon, hogy a magyar emberek egészségét nem veszél Oké, okay, de azt kérdezem a tőled, követően. hogy például hogyan ellenőrzi, például törölve a magyar állam azt, hogy erről a vonatról le vagy fölszállnak, e, mert hogy egyébként. Ahogy János az én tudomásom szerint, hogy a, a magyar területen a bár a MÁV nem hozzám tartszik, de olvastam erről anyagot, így elnézést, ha tévedek a szakemberek, Remélem, nem tévedek a magyar területen, a MÁV vagyja a mozzonyt és az átutazást a már munkatársai felügyelik úgy. Tehát erről se lesz felszállni nem lehet? Persze. Azt kérdezem tőled, hogy naponta attól függően, hogy milyen hírportált olvasor, airportált vagy mást, van arról szó, hogy a vizennek vannak külföldi desztinációi, mondanám, hogy új destinációk, de mihez képest, tehát ahhoz képest, hogy alig ment valahova. Ha valaki Magyarországról, Budapestről indul, ugye arról is lehet olvasni, hogy a Budapest airport újból forgalomba helyeződik, Debrecen az csak majd júniustól fog élni. Ebben az esetben Ben, hogyan működik ez, tehát ha valaki megérkezik Spanyolországba, akkor ott mit kell igazolnia ahhoz, hogy rokonlátogasson, vagy urambocsá üdüljön, illetőleg ha visszajön, akkor milyen szabályok vonatkoznak rá, ha egyébként igaz az a hír, mely szerint a Vizer 16 útvonalon tervezi a járamok üzemeltetését Budapestről május első napjaitól. Ennek az első része az, az hogy ugye azt a légitársaság döntél el a Vizer, vagy bármely másik, hogy milyen járatot tud fenntartani a jelenlegi körülmények között, hogy miért érdemes fenntartania. A második rész az, az hogyha valahova a Spanyolország vagy bárhova indít szólt a légitársaság, akkor értelemszerűen ö, a spanyol ö, előírások vonatkoznak arra, hogy az adott országba kiutazhat be. Ugyanez van Magyarországon is, ott a magyar előírások vonatkoznak arra, hogy kiutazhat be. Tehát ö, ugye a logika alapján először is egy adott országnak lehetővé kell tenni azt, hogy külföldi állampolgár Beutazhasson. Nálam, itt ugye, meg egy pillanatra, ez például Spanyolországot illetően fennáll. Ezt nem tudom neked most az Európa összes országára vonatkozóan megmondani a beutazási szabályokat, de ugye túlnyomó többségükben az országok itt a közvetlen környezetünkben mindenképpen, amikor a szigorú intézkedéseket hozták, akkor azt engedték meg kizárólag, hogy saját állampolgár beutazzon. Mi is így voltunk ezzel. A miniszterelnök úr tegnap bejelentette az első uh, enyhítő vagy a korlátozások feloldásának, uh, a rend, az életrendes mederbe való visszavezetésének első lépéseit. Uh, azt is elmondta, hogy ezt szigorú kontroll, menetrend és ellenőrzés mellett kell majd végrehajtani, és azt is elmondta, hogy a részletektől ma a gúlyás miniszter úr fog beszélni. Ja, ez ezek olyan apró részletek, hogy, hogy ez érinteni fogja uh -huh azt, amit te kérdezel most, azt én... Jó, ezt elsősorban azért kérdezem, mert aki a, a, a mert négy mert falat olyan mért. mértékben utálja, mint amilyen mértékben utálni lehet, és van pénze, és ráadásul a Vizer honlapján tud is foglalni jegyet, vajon milyen körülményekkel kell, hogy szembesüljön, vagy milyen módon tud informálódni arról, hogy az a vágya, hogy külföldön lehessen, majd hogy visszajöhessen, olyan módon történjen mint hogy az történt a tavalyi év folyamán, bármikor. Hát ezt meg tudja nézni a konzúi szolgálatunk honlapján például, és nyilvánvalóan emellett, tehát van erre egy hivatalos forrás, és emellett ahogyan csak lehet, vagy utazásirodám, vagy vagy az illetékes, vagy az adott ország tájékoztatását követve, meg kell azt nézni, hogy az adott országban beutazási szabályok, azok micsodák. Jó, tehát arról van szépen, szó, hogy nyakló nélkül szabályok. ne kezdjenek repülőjegyet foglalni. Hát is én meg... azért nem gondolnám, hogy az idő itt tartana, azt se gondolnám, hogy tulajdonnyilag ez lenne a tömeges igény, de természetesen azt megértem, hogy az emberek idővel, főleg ha jön a nyár, szeretnének kimozdulni, ez teljesen normális és teljesen emberi. Jó, tehát utána kell, hogy az nézzenek. Az egy, á... ez, és ez egy, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez már csak azért is utána kell nézni, mert ez jelenleg egy, egy és a közeli jövőben egy változó dolog lehet. Április 29-én, ami tegnap volt, a akkor adták közül, de maga az esemény emlékezetem szerint tegnap előtt volt. Te megjelentél a Népjóléti Bizottságon. Az államtitkár kiemelte a kormányhu idézem. A kormány jól döntött a korlátozó intézkedések meghozatalában. A járvány megjelenése után három fő feladata van a minisztériumnak. A külföldön maradt magyarok hazahozatala. Tamás, ez befejeződött, vagy ez folyamatosan megy még, vagy ilyenről nem tudsz? De, de, de tudok. Ez... Ha a nagyságrendet, a hazahozott magyarok számát nézzük, akkor, akkor a, az érdemi részén azt gondolom, hogy túl vagyunk, 116 országból hoztunk haza több mint, vagy segítettünk hazajutni több mint 9500 magyarnak, de azért azt nem tudnám kijelenteni, hogy ez a munka lezárult, abban se vagyok egészen biztos, hogy bármikor, amíg ez a helyzet fennáll. Mi az, hogy a külföldi intézkedések monitorozása az azt jelenti, hogy ennek két fázisa volt. Eddig az első fázisban minden ország így is a szigorító, korlátozó intézkedéseket vezette be a kereskedelemben, az oktatásban, az élet egyéb területein, akkor ezeket a külföldi mintákat néztük, példákat, intézkedéseket és azoknak a hatásait. Vannak-e tekintetben a célországok, amelyeket különös tekintettel igen, figyel van, Magyarország? Elsősorban Ausztria, Németország, azonban is kiemeltem Magyarország és logikus módon még a környező országok, v 4 ek illetőleg a v 4 nem tartozó környező országok elsősorban. Azt kérdezem tőled, hogy ilyenkor alapvetően a követségeket szólítja-e meg a külügyminisztérium? Igen, van egy, van egy csapatom, ezt a csapatot, amikor ez az egész vírushelyzet elkezdődött, sikerült miniszter úr utasításának meg kibővítenem és van emellett még egy konzuli főosztályunk is, ott is mindenki ezzel foglalkozik. Tehát tév számmal a kollégákat arra irányítottuk rá, hogy amikor ezeket az információkat be kell szerezni, akkor a külképviseletekkel megvan, hogy ki van kapcsolatban. Oké, okay, ha van, itt tartunk már, a akkor Káder politikát illetően volt némi vita arról, bár ez inkább a uha része, hogy ki lesz az új amerikai nagykövet, mert az első pillanatban úgy tűnt, hogy a miniszter helyettese, de róla kiderült, hogy őt nem engedi el. Igen. Ezügyben felszállt-e a füst? Ne, nem szállt még a. Kérdésed azon részét, illetve fel a füst, hogy ki lesz a következő washingtoni nagykövetünk, ezt a kellő időben magas szinten be az illetékesek jelenteni. A konkrét cikkre visszatérve, hogy mondjam, több részé rendkívüli módon mosolyogtam. A harmadik pedig az eszközbeszerzés. Az eszközbeszerzés kapcsán vannak apró hírek, például ilyen az, hogy Magyarország segítette a kínai adomány eljuttatását észak macedóniának Ez egy tegnap előtti hír. Magyarország az Iszak-Macedón hatóusságok kérésére egy segítséget nyújtott abban, hogy a kínai népköztársaság koronavírus elleni küzdelmét segítő adomány eljusson szkopjéba. Ez ilyenkor mit jelent? Volt Szállítási, szállítási segítséget ö, ö, jelent. Szlovénia esetében is volt arra példa, hogy, ö, hogy olyan adományt, ami az adott országnak szól, ezt nem tőlünk kapja, de a, az eljutatásában, a logisztika, a szállítás megszervezésében abban tudunk segítséget nyújtani. Szintén ide tartozó apró hír, megérkezett a Vatikánba a magyar kormány szentszéknek küldött adománya, amelyet Bini és Atya, ha jól ejtem, ha nem, akkor elnézést kérek tőle, a Vatikáni gyógyszertár igazgatója vett át, az 50 ezer mazból a Vatikánban szólalhatott teljesítők mellett a pápai német-magyar kollégium kispapjai is részesülnek. Igen. Ilyenkor befut egy kérés, vagy ez hogyan képzelje a Kejfejáncsi hallgató, hogy mi történik ilyenkor? I, i, i, i. Ilyen alapvetően úgy, hogy kérések érkeznek hozzánk, és ilyen kérés érkezett ugye csoportokat illetően, ha így csak akkor a külhoni magyaroktól is korábban ilyen kérés érkezett régiót, illetően hozzánk viszonylag közel lévő országoktól is, és érkezhet Máshonnan is. Természetesen minden kérést megvizsgálunk, és ha tudunk, akkor, akkor segítünk. Ez történt az általad említett Vatikáni példával kapcsolatban is. Mi fontosnak gondoljuk azt, hogy a magunk lehetőségeihez mérten, és úgy természetesen, hogy az ittani készletállomány ne legyen veszélybe, egyszerűbben fogalmazva, hogy amennyi kell itt van az eszközökből rendelkezésre álljon, de ha ez így van, akkor. akkor ha tudunk segíteni, akkor segítsünk. A miniszter úr elmondta, hogy az elsősorban azért történt, hogy a Vatikánban euh, élő és euh, szolgáló idős atyák védekezése is, a vírus elleni védekezése. 25-i hír, éjszaka újabb szállítva érkezett a kínai-magyarországi légihidor, uh, Légi ezúttal Tiencsin városában egy szállítógép, 2.600.000 maszkot, 10.000 komplet védőruhát és 21 lélegeztető gépet hozott Budapestre. Hosszú távú védekezésre kell készülnünk, blabla bla, bla, bla, bla elnézést, nem blabla, bla, de ebben az esetben igen. A készletgazdálkodást illetően az hadititok, vagy hogy alakul az, hogy hány maszk, hány védőruha, hány lélegeztetőgép van hozzátéve pontos vesző, hogy amikor vége lesz a járványnak arról, amiről nem tudunk semmit, van-e arról elképzelés, hogy a fennmaradó nyal mi lesz, vagy azt mondod, hogy ez annyira a jövő zenéje, hogy most foglalkozunk azzal, ami van. Igen. Igen, ez annyira a jövő zenéje, hogy, hogy ezzel szerintem jelenleg nem érdemes foglalkozni. Igazából nem is tudunk, jelenleg azzal tudunk és azzal kell foglalkoznunk, hogy a megfelelő védőeszköz, tartosan a védőeszköz megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon, nincsen ebben titok, ami a kérdésed első felét illeti, hogy a védőeszközöket egyszerűbben lehetne sokra bontani, mert van maszk, meg van szemüveg, meg arcvédőplexi, meg védőruha, meg cipőzsák, meg, meg nem tudom én még minden. Overall meg kesztyű, de egyszerűbben mondjuk azt, hogy vannak a maszkok, azt is többre lehet bontani, mert van sebészim azt meg speciális fft m az, de mondjuk vannak a maszkok, és van a többi védőruha, vagy védőfelszerelés, és van a, mondjuk ezen túlmenően még a lélegeztetőgép kategóriája, a maszkokat illetően eddig több mint 86 millió érkezett az országba, erről talán veled is beszéltünk egy ez egy nagy számnak tűnik, és az is kellő biztonsági tartalékot ad, és a rendelések egyébként folyamatosak, mert is van, vagy van hosszabb távú is, plusz folyamatosan egyeztetünk Oké, okay. egy kérdést, a, kérdést engedjél meg ezzel kapcsolatban, is. hogy amikor a monitorozás folyik, akkor az tartalmazza azt, hogy más országok, amelyek nem tudom, hogy hadititokként, vagy nem hadititokként kezelik ezeket a számokat, lakosságszámhoz arányosan ilyen készleteket állítanak ebbe és szándékosan nem a halmoznak fölkifejezés használtam, hogy ne tűnjek hangulatkeltőnek. Természetesen van erre nézve, is, vagy zajlik ezzel kapcsolatban is munka, hogy melyik területen tudunk szerteni konkrét adatra, és melyiknél nem, az változó. Ugyanakkor az látható volt a többi országnál is, hogy mindenki azonnal megkezdte nagy mennyiségben, amennyire csak lehet nagy mennyiségben a védőpestről és a betervésre. A beszélgetéseimből nem csak vele, hanem... És mindenki Kínából teszem hozzá. Mert uh, A beszélgetésekből nem csak veled, hanem másokkal és a hallgatókkal, nézőkkel is az elmúlt hetekben, de most már lassan hónapok lesznek, még kell hozzá két hét, számüstem az aktuál politikát. Uh, a veled való beszélgetésből is több uh, kísértés is volt, uh, egyet mégis beemeltem, mert a tetevékenységednek mégis része sajtói személyiségű per, uh, jogi pert indított az Oligó és Más Magyarországi Kormánypárti médiumok ellen Szabó Tímea, eh, akinek volt egy felszólalása a parlamentben, amelyet nem tudott végigmondani, eh, amelynek az első részét eh, a kormánypártok erősen neheztelték, és azt mondták, tapsoltak, hogy... Tapsoltak, tapsoltak. de ebben a tapsolással eh, azt váltották ki Szabó Tímeából, hogy nem fejezte be a szövegét, a házelnők nem az tette én ezt értem, de a házelnök ezt nem vette külön, beszámította az ő idejébe, és utána egy kommunikációs izé indult, ez tényleg az izé a legjobb szó, arra nézve, hogy egyébként abban az egy vagy másfél percben, ami így kimaradt, egyébként mit mondott volna. Ez itt egyébként történelmetlen kategória a haval, de ő, ő mindazt száfolja, amit egyébként az ő rovására mondanak, hogy, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy ő azt kifogásolta volna, hogy a külföldi magyar vagy a külföldön élő ott akarta volna olyan színbe beállítani, mint akik egyébként alaptalanul kapnak védőfelszerelést. Ebből aztán nemzetközi történet is lett, mert valahogy ráharapott a román nagykövet, ezt pedig hosszan citálta az ezzel kapcsolatos gondolatait Szijártó Péter. Ezek után Románia Budapesti nagykövete azt írta a többi Budapesten szolgáló nagykövetnek, a WhatsApp csoportnak tagja a korábbi helyettes államtitkár, aki jelenleg a londoni nagyköveti munkájára készül. Innen tudunk az üzenetről, hogy Szabó Tímát fenyegetések és inzultások, inzultá, inzultusok sora érte, ezért a román nagykövet egy levelet küldött Szabó Tímeának, amelyben kifejezi szolidaritását, és reméli, hogy Szabó Tímia sértetlen marad az őt ért inzultusok után tegyük hát világosra fejezi be szövegét a miniszter, hogy a magyar ellenzék szavó témájával a soraiban és a román nagykövet is kristály tisztán értse, a határon túlélő magyarok a magyar nemzet részét képezik, ezért mi a jövőben is pontosan úgy fogjuk őket segíteni, mint ahogy tettük eddig is, mert a határon túli magyarok számíthatnak a kormányra, a román nagykövet pedig az ellenzékre. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami a koronavírusi járványal kapcsolatos szakmai munkát illeti, az mennyiben cifrázza a egyéb kifejezésekkel nem. Élnék, azok a politikai viták, amelyek hol Varga Zoltánnal, a Népioléti Bizottságon való megszólalása után, hol Szabó történnek, és kereken két percet van arra, hogy erre válaszolja. Nem kell, ez nekem két perc, úgyhogy még másról is tudunk szerintem, mert a, a kérdésedre az a válaszom, hogy a, a munkánk eredményességét azért minden reményem és bizodalmam szerint ez semmiképpen nem befolyásolja, tehát nem tudják a a, nem tudnak minket kizökkenteni ezek, a, ezek az ellenzéki történetek. Egy, kettő, természetesen jó lenne, ha ezek nem lennének, de vannak. Utolsó kérdés akkor az, nem halaszthatatlan utazások ideiglenes korlátozása Európai Unió. Április 8-án a bizottság felkérte a tagállamokat és a Schengen övezethez tartozó nem uniós országokat, hogy a területükre való halaszthatatlan beutazások ideiglenes korlátozását hosszabbítsák meg május 15-ig. Tudsz-e arról, hogy ez a május 15-e ez megmarad, vagy ezt a dátumot is nagy valószínűséggel meghosszabbítják? Bocsánat, most egy pillanat, vele de ha jól értettem, arról beszéltél, hogy az Unióba harmadik ország volt a utazással kapcsolatban mi a szabályozás. Nem tudok arról ebben a pillanatban, hogy ez változna. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Bízhatok abban, hogy a jövő héten is beszélgethetünk? hogy, hogy ne, hogy ne nagyon, nagyon fogok igyekezni. Én is nagyon köszönöm fogok is. igyekezni. Vigyázz magadra, Tamás, feleségedre, családodra. Te is. Köszönöm szépen. Szívesen. Degree. Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. A Menzer Tamással folytatott beszélgetésre, hogy igyekszem valamennyi beszélgetésből az aktuál politikát számítani, független attól, hogy hát nem könnyű. Ugyanakkor van annyi téma, amiről beszélgethetünk, hogy nem agódom ha netán a piros mezőhöz közelítek én, akkor ön szól rám, ha ön közelít, akkor pedig én fogok szólni. És nagyon örülök, hogy beszélgethetünk, mert hihetetlen mennyiségű téma van. A töltelék szövegre ma semmilyen idő nem marad. A jövő héten akkor nagyjából 720 és 745 között fogunk tudni beszélgetni. És köszönöm megértését. Azt kérdezem öntől, hogy nem tart-e attól, hogy ugyanazok a vidéki polgármesterek, akik ezen a hétvégén is valószínűleg távol akarják majd tartani a budapestieket, mert a mozgáskorlátozás ezen a hétvégén még úgy lesz, mint ahogy a múlt hétvégén volt. A jövő hétre teljesen meg fog változni, hiszen Budapestre más szabályok fognak vonatkozni, mint a vidékiekre. A vidéken egy sor vendéglátóipari egység és szolgáltatás igénybe lesz vehető, míg Budapesten nem, és nagy valószínűséggel a vidéki városoknak az ott élő lakói, mint munkavállalók igényt fognak tartani hirtelen azokra a budapestiekre, akiket ezen a hétvégén távol akarnak tartani. Az én első problémám az, hogy nem tudom, mit jelent az, hogy a vidék. Tehát, Minden, ami nem budapestes mondjuk, környéke. mondjuk Debrecen az vidék? Igen. lakossal? Igen, igen, ha ebből a szempontból eltelme. igen. Igen, hát akkor azt mondom, ebből a szempontból ez egy totálisan értelmetlen rendelkezés, és a piros vonalat közelítem, Nem lehet ezt így csinálni. Úgy lehetne csinálni, hogy azt mondjuk, hogy nem tudom, például, most csak példaként mondom, 10.000 lakos alatt, azt értem, azt a mondatot. 5.000 lakos alatti települések, azt a mondatot is értem. 20.000 lakos alatt, azt is értem. De azt, hogy vidék meg Budapest, ezt nem értem. Hiszen teljesen nyilvánvaló az, hogy az olyan nagyvárosok, Pécs, Debrecen, de mondhatom Székesfehérvált, vagy Sopronc is. Ott más viszonyok e, uralkodnak, nyilván más, mint Budapesten, de más, mint mondjuk egy ezer vagy 3000 fős e, falusi településen. E, e, úgyhogy először is ez az első probléma. A második probléma, meg természetesen az, amit Ön így sejtetni mélt, vagy sejtetett, e, hogy e, hát könnyen megtörténhet, hogy akkor a budapestiek, akik szeretnének már kiszabadulni a karanténból el fogják özönleni a vidéki helyeket, és kíváncsian fogom figyelni, hogy ennek további fertőzés lesz a következménye. Aki nyomon követi az Erzsébet városi önkormányzat munkáját, szerintem olyan nagyon sokan nincsenek, itt most két ember mindenféleképpen van, ön és én, azok látják azt, hogy a polgármester felhatalmazása révén rendeleteket alkot, mert a képviselő testület nem ülésezik. Én ezeket rendszeresen nézem, és mondom, hogy jokköre alapján, már mint az ön jogkörre alapján úgy dönt, a Bírálóbizottság ajánlatérvényességet tárgyában tett javaslatát elfogadva, azért ez majdnem olyan szöveg, mint az operatív törzs, ezt lássa be. Abszolút belátom. A Bírálóbizottság ajánlatérvényességet tárgyában tett javaslatát elfogadja, azért ez nem semmi. Hát dolgoztunk rajta. Igen, érződik, érződik, érződik. Az város újság nyomdai feladatának ellátása tárgyában, és végül is az a döntés született, hogy az város újság nyomdai feladatának ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé, és mint egy szép mondat, a MediaWorks Hungary ZRT ajánlattevőt nyilvánítja, a második legalacsonyabb ajánlati árat benyújtó ajánlattevőként a Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó Kft. ajánlatát második helyzetként kihirdeti. A piros vonalhoz közelítve, de azt talán nem meghaladva, azt kérdezem Öntől, hogy egy bizonyos körben, és ehhez Ön és én hozzátartozunk, a Media Worksről lehet tudni, hogy hova tartozik. Tudtam, hogy a magyar hang az egyetlen olyan újság, amely szlovákiai nyomdát vesz igénybe. Akkor, amikor Ön ilyen döntést hoz, akkor az ajánlatokhoz kell, hogy kösse magát. Ez egy nyílt közbeszerzés, ez egy nem közbeszerzés. Mit zajválok össze? Nem zagy össze semmit. Uh, ugye azzal, hogy rögtön a beszélgetés elején húzott egy piros vonalat, az a bizonyos mértégi nehéz helyzetbe kerültem, mert azt ugye a Közelítse mondani, meg, tudja, meg mit megközelítheti, az... nem fog robbanni, mint egy akna. Az önkormányzati tevékenység jelentős része az, ha tetszik, hanem aktuál politika. Uh, ugye ez egy nyílt közbeszerzési eljárás volt, uh, aminek az eredményeképpen uh, azok, akik ezt az egészet intézték, uh, a legalacsonyabb árat fogadták el, ami az én megítélésem szerint egy nagyon súlyos politikai hiba volt, ezt el is magyaráztam És Egy másodperc, kik fogadták ezt el? Hát ugye, a közbeszélési eljárásnak van egy menete, Igen. van egy bizottság, amelyik dönt a beérkező anyagokra, a pénzügyi és kerületfejlesztési bizottság, nem én döntök a személyekben, majd a bizottság döntése... Itt áll meg egy pillanatra, a... dönthetne? Már én, én dönthet... dönthetné. Én csak azt tudom tenni, amit a pénzügyi és kerületfejlesztési bizottság se. Majd ezt követően, hogy a pénzügyi és kerületfejlesztési bizottság meghozta, ezt a, én szerintem súlyosan téves és ostom a döntést. Ezt követően most nyilvánvalóan az történik, és így közelítünk a piros vonalhoz, hogy hogyan lehet ezt a döntést, hát hogy mondjam, jogilag megkérdőjelezni. Mert hogy erre volna a szándék? Hát bennem rendkívül erős szándék, igen. De ide az, az úgy... ide az van írva, a felelős Niedermüller polgármester, minden, ez maga, a polgármester a de, de nem ez a gond, az van ide írva, a határidő azonnal. Így van. Hát akkor így hogyan van, lehet az, az azonnal úgy értelmezni, hogy ön vakarja a fejét? Hát ugye annál sok, az, hogy vakarom a fejemet, az föl se vetődik, még egyszer mondom, a jogi lépéseknek a megfontolásáról van szó, szóval, az is lehet, hogy nem fog tudni semmit sem csinálni, de minden esetben. Ez belefér az azonnalba? Az azonnalba minden belefér, mert az azonnal. Az ami így fontos, ez nagyon jó. E, igen, tehát még, még egyszer mondom, e, vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy ezt hogyan lehet, e, hát nem azt mondom, hogy megmásítani, de legalábbis felfüggeszteni. Még egyszer mondom, ez egy nagyon súlyos politikai hiba volt azok részéről, akik ezt a döntést előkészítették. Korábban hasonlóan öndöntött, döntött, illetve hát az ön nevéhez fűződik, de nyilvánvalóan előkészítették a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetben és személyes gondokat, Változkodást nyújtott gyermek jól, jóléti, ellátások igénybevételének helyi szabályozásában való változtatást és megannyi Ennek örvén, tehát mindarról, amiről beszéltünk, kettőt említettem, de aki megnézi, láthatja azt, hogy a képviselőtestület nevében, mi erre a megfelelő kifejezés? Hát ez ugye tegnap is volt a képviselőtestülettel egy, mi úgy hívjuk ezt, hogy egyeztetés. Oké, okay, akkor azt kérdezem, ahol... hogy az egyeztetést követően, tehát az, a, az az eljárás, amelynek révén önhoz ilyen e, jogszabályi formulákat mennyire vált be az elmúlt időben, mit gondol az elmúlt hetek tevékenységéről saját magára nézve? Ami nem volt ezt megelőzően, és nagy valószínűséggel, ha kis szerencséje lesz, vagy kis szerencsénk lesz, akkor a jövőben nem fog folytatódni, már azt követően, hogy a veszélyhelyzet elmúlik. Ugye én a veszélyhelyzet legelején elmondtam hogy csak olyan döntéseket hozok, amelyeknek a, a képviselő testület többsége támogat, ez továbbra is így van. Tartunk ilyen úgynevezett egyeztetéseket, ami úgy bonyolulít le, mintha... Egy testületi ülés lenne, a képviselőtestület tagjai kinyilvánítják a véleményüket, amit a többség mond, én azt csinálok. Nyilvánvalóan, hogy vannak szükségszerűen ö, olyan döntések, a, amelyekhez vagy nincs idő, vagy nincs szükség arra, hogy a képviselőtestületet így akár egyeztetés formájában is összehívjuk, hiszen nyilvánvaló, hogy például ez az egyszeri segítségnyújtás azoknak mondjuk, akik meg betegeket kell otthon ápolni, mert kirakták a kórházból őket, ezeknél nem volt erre szükség. Itt egy előzetes kör tudtunk, mindenki támogatta. Ezekben az ügyekben nincs vita a képviselőtestületen belül, azt kell, hogy mondjam, hogy párthozatartozástól függetlenül mindenki érti ezeknek a szociális intézkedéseknek a fontosságát és a jelentőségét. Összefoglalom az elmúlt heti életét, és egyben jövőképet is adok önnek. De a múlt... Engem? Ne aggódjon. A múlt héten 91 alkalommal mentünk bevásárolni élelmiszer gyógyszereket az időseknek, vagy házi karanténban lévőknek március közepe óta összesen 769-szer vásároltunk be a rászorulóknak. Foglalja össze a tájékoztató a jövő héttől, ez a, ez, amiről én beszélek, ez a jövő hét, ez a hét vagy a következő hét, ami azt jelenti, hogy az város önkormányzata is végez szűréseket? Ez a következő hétet jelenti, de már ezen a héten is. Éppen a mai napon is kell csinálnom szűvéseket, hiszen talán azt is tudja ön, vagy hallották a hallgatók, hogy sajnos a Dózsa György idős otthonban tegnap diagnosztizáltak kettő koronavírusos fertőzött egy munkatársat és egy idős otthonnak a lakóját. Hál' Istenem mind a ketten tünetmentesek, de pozitív lett a tesztjük, úgyhogy mostantól fogva ma az egész, igyekszünk az egész otthont végigtesztelni. Ott hányan vannak? Hát ott közel 80-an, durván. Egy dolog miatt gondolom, hogy fáj a fejem. Hát nekem rengeteg dolog miatt fáj a fejem. Ez az egyik dolog, nagyon reméltük, hogy ezt meg tudjuk úszni, mert eddig egyik idős otthonunkban sem volt feltűzött, de hát sajnos nem tudtuk megúszni. Az, az idős otthon lakója az a kórházból jött vissza, a kollégánál pedig, aki ott a takarító szolgálatnál dolgozik, nem tudjuk, hol szedte fel a vírust, de még egyszer mondom. Magyarul, az első van eset, van az, hogy, magyarul hogy az első eset idézőjelesen, mert hogy rám is vonatkozik a piros vonal, a szokásos történet? Kórháza? A szokásos történet, igen. így. A lehetőleg szokásosabb, és a lehetőleg... Hát már, már mint úgy szokásos, hogy azt nem nevezünk szokásosnak, csak aki beszéli azt a nyelvet, amit mi beszélünk, azt talán értés ezzel rövidíteni lehet az időt. A fővárostól 5000 darab FFP2 típusú maszkot és 6500 darab egyszer használatos sebészeti szájmaszkot vásárol az önkormányzat. Nézze, én nagyjából real-time-ban ugyanannyit foglalkozom a koronavírus járványal, mint amennyit ön foglalkozik a, a, a foglalkozásából adódóan, én pedig, hát ugye, mind Ezeknek azt a tükröződését próbálom beszerezni, ami alapján értelmezhetem magamnak és a nézőinek, hallgatóinak ebben a sorrendben a világot. Ebbe beletartozik az, hogy figyelem a médiát. A médiában elsősorban a kormánypárti részén nem értik, és egyben mindjárt nehezményezik is azt, hogy hogy a van az, hogy a fővárostól az önkormányzatnak vásárolnia kell ezeket az izéket. Uh, hol is valami pillanat uh, Ugye, kicsit azt szeretném mondani, hogy... Én Jól csinálja, azt... nekem tetszik. Én örülök, neki. Ugye én azt nem értem, hogy mit nem értenek ezen. Tehát a főváros nem ajándékba kapja a Mikulástól. Ezeket az e eszközeket, amikről beszélünk. Nyilván nekik meg keveni. Nyilván a Fővárosi Önkormányzatnak is van egy költségvetése. Nyilván a Fővárosi Önkormányzatnak is el kell számolni a pénzekkel. Szóval tényleg egyszerűen nem értem, hogy mi itt a kérdés. Ez egy teljesen volt dolog, és a tetszében hozzá kell tennem, a fővárosi önkormányzat beszerzési járon aja tovább a kerületi önkormányzatoknak. De mivel itt különböző költségvetési egységekről, különböző szervezeti egységekről van szó, hát nyilvánvalóan, hogy ki kell fizetni és el kell egy számolni. A 65 ezer mazból 25 ezer darabot várhatóan a kerület idős veszélyeztetett emberei fogják megkapni, közöttük fogják szétosztani. Én csak azt kérdezem öntől, hogy mi az, hogy várhatóan? Hát az, hogy így fog történni. Köszönöm. Ez akkor, majd az ezt, az? akkor ezt majd töröljük legközelebb. Nem törüljük, Jó, rendben van azért ne ugorja rám olyan távolból, ahol van. A múlt héten ez a negyedik pont, már megkezdődött a kerület 65 év feletti lakosainak 30 ezer szájmaszk kikézbesítése, ami azt jelenti egyébként, hogy városban minden 65 év feletti lakos, teszem azt hozzá, hogy állandóan vagy ideiglenesen bejelentve kapott szájmaszkot? Igen, ez azt jelenti. Három darabot kapott mindenki, ez azt jelenti, hogy egy borítékban deröptünk három maszkot, és ezt az önkénteseink, illetve az egyes kerületekben megválasztott, képviselők kivitték és berakták a lezárt borítékokat a pústaládákba. Nem családoknak adtuk, hanem személyeknek. Így gondosan kiszámítva azt, hogy mindenkinek jusson. Így mondom, mindenki kapott hármat, és ezt fogjuk folytatni. Egyben utolsó számítani. pont, 57 ezer forint otthonápolási támogatást adunk azoknak, akiket hazakültek a kórházakból, illetve a családtagjainak. Ez a pénzt arra kapják, hogy fel tudjanak venni valakit, aki segíthet a a gondozásokban a támogatásról szóló rendelet hatályba lépett a támogatásba már igénybe vehető az önkormányzattól. Szerintem erről ejtettünk egy mondatot, de többet nem. Így, de hát ennek ez a lényeg, amit ön itt elmondott. Ugye nyilvánvalóan már nagyon sok visszajelzést kaptuk, hogy vannak családok, akik itt hát egyszerűen elviselhetetlen terhet, Most, hogyha valakit kiengednek a kórházból és hazaküldik. Az egy példa, egy idősebb asszony, aki comnyat köréssel került kórházba, kitették, a lányához került elviselhetetlen lakáskörülmények vannak. ugye azt kell, hogy mondjam, hogy ez az 57 forint, ez csak csepp a tengerbe. De az ha már a csepp a tengernél tenger tartunk, tenni. akkor aki tanulmányozza az Erzsébet város életét, azt tapasztalhatja, hogy vannak olyan lehetőségek, amelyeket igénybe lehet venni, és ahol ön vagy az önkormányzat megfelelő rész aláhuzandó feltüntet limitet, és van, ahol nem, ebben az ötös pontban ez egy felülről nyitott, ahogy ezt szokták mondani, vagy ez egy korlátozott összeg, amíg rendelkezésre áll pénz. Hát ugye én azt gondolom, hogy ez inkább úgy lesz, hogy amíg szükség lesz rá, uh -huh. addig rendelkezésre fog állni. Magyarul, hogyha lesz igénylő, akinek az igényét jogosnak találják, akkor neki nem kell aggódnia amiatt, hogy... Így van. Hát pontosan így van, ahogy szerkeszőr mondja, egyetlen dolgok kell hozzátennem, eh, ami egy, hát hogy mondjam, az előbb azt kérdezte, hogy vakarom el miatt a fejem, hát ha valami miatt vakarom a fejemet, akkor ez ez. Eh, ugyanis részben a bevétel kiesés, részben pedig a kormányzati intézkedések nyomán a 2020-as évre kivetítve nekünk 2,7 milliárd forint mínuszunk van, ami azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb pénz áll a rendelkezésünkre, ahhoz képest, amit terveztünk, úgyhogy most a fejvakarás mellett éjjel, abban azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk a költségvetést úgy átdolgozni, hogy annak értelme legyen, legyen pénz szociális segélyekre, mit lehet megkurtítani, mit nem. Úgyhogy ez az igazi, és ez a legsősabb problémánk. Mert pedig a következő pont, amiről beszélgetünk, az szintén pénzzel jár együtt. Hihetetlen lehetőségek nyílnak a szó jó értelmében szerintem, és észszerűen, hogy a lehetőségek mennyiben állnak rendelkezésre mármint pénzben, ezt ő jobban tudja. Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása, ismerős ajtónk kopogtatok, ugye? Így. Ebből néhány dolgot említeni: Egyrészt szó van a gépjárművezető engedély megszerzéséhez való hozzájárulás 40 ezer forint összegben, kerékpárvásárláshoz maximum 40 ezer forint összegben, rollervásárláshoz maximum 25 ezer forint összegben, és az összes részletszabályt nem fogom elmondani. Szóba kerül itt az, hogy bizonyos dolgokból használtat is igénybe lehet venni, és mind ez a járványhelyzetből adódó közlekedési változásoknak a felismeréséből fakad. Tegye hozzá mindazt, amit ön szükségesnek talál, és akkor cserébe nem fogom felolvasni azt, amit egyébként ön kívülről ismer. A... A... Alapvető dolog, amit ugye szintén szabad erre hivatkozom a kampány óta a Mondok, mondok folyamatosan, először az, hogy az a forgalmi helyzet, ami Erzsébet városban van az kezelhetetlen, tűrhetetlen és elfogadhatatlan. Éppen ezért mi minden eszközzel azon vagyunk, hogy mindenféle alternatív, az autókhoz képest mindenféle alternatív közlekedési eszközöket támogassunk, a tömegközlekedéstől kezdve a biciklizésig és a rollerezésig, és hogy igyekezzünk jelentős mértékben korlátozni az átmenő forgalmat kerületben. Ennek része az, amit tegnap sok Tamás barátommal és kollégámmal megkérdettük, hogy ennek a most következő hétvégén is be fogunk vezetni bizonyos forgalomkorlátozó inkább. Erre kérdéket, még ki akartam az térni. Az, akkor itt abban hagyom. Ez a lehetőség, amit én felolvastam, ahogy olvastam, november másodikáig áll fenn, ennek van valami indoka? Hát ugye ez az egész még lényegében a vírus helyzet előtt kezdődött az egész folyamat, amiről az előbb beszélt. Akkor azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen próba időszak nézzük meg, hogy hányan élnek ezzel, mennyire fogadja el ezt a lakosság ezeket a lehetőséget, ezeket az alternatívákat, és utána döntsük egy következő tapról. Azt szeretnék a belső Erzsébet várost elkerülni a városon áthaladó forgalom, jó verset találtam? Igen, nagyon jó teszomálom. De erről beszélt, ugye? Erről igen. Olvasom tovább a verset, elnézést, hogyha nem szavalnék jól Máté Gábor biztos jobban tenni. Hosszú távú terv, hogy ezt a területet fokozatosan visszaadjuk a lakóknak, már mint Belső Erzsébet városról van szó, szóval azt szeretnénk, ha csak az hajthatna be ide autóval, aki itt lakik, péntektől vasárnapig a hatodik kerülettel közösen kipróbálnánk, hogyan működik, ha az áthaladó forgalmat, kiszűrjük a turisztikailag fontos területeinkről. A tervek szerint a hetedik keretben megszüntetnénk az átmenő forgalmat a király utca, Károly körút, Veselény utca, Erzsébet körút területen. Hogy ezt megtehetjük-e, az a kormánytól függ. Csütörtökön derül ki, hogy adnak-e egy ilyen döntésre felhatalmazást a polgármestereknek. Ez pontosan így van, mint ön is tudja, akkor lehet ezt a tervet ugye polgármesteri hatáskörben megvalósítani, hogyha a miniszterelnök azt mondja, hogy az egyes települések polgármestereinek megteremti azt a lehetőséget, hogy további szigorító intézkedéseket hozzanak. Ha ez meg fog történni, mindent előkészítettünk, és holnap reggeltől, illetve akkor éjféltől életbe lép ez a szigorítás. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kísérlet, Hosszú távon a hatodik kerület és a hetedik kerület is arra törekszik, hogy a belső város részeikben, tehát belső terézvárosban és belső Erzsébet városban ne legyen fajta átmenő forgalom. Nyilván a vírus helyzet elmúlta után ezt a fővárossal egyeztetni kell, forgalomtechnikai terveket kell készíteni, de ez mindkettőnknek, sokról, és nekem is nagyon szilárd elhatározásunk. Hát ebben nehéz, figyeljen, két percre kap feloldást. Azt mondja, hogy azt mondja, közétéve 2020. április 29-én 100 ezer forintos bírságot szabott ki a médiatanács a magyar ATV szolgáltatójára és közlemény közételére kötelezte, miután állampolgári bejelentés után megvizsgálta a nap híre című egy januári adását, amelyben Niedermüller Péter 1. keleti polgármester fehérbőrszínű keresztény heteroszexuális emberek közösségére tett megbélyegző kijelentést. Az eljárásban a testület megállapította, hogy az elhangzott kifejezések kireket voltak, melyeket a műsorvezető, mint a médiaszolgáltató képviselője nem utasított el, azokat ellenvéleményével nem ellenpontozta. Mindezek miatt a médiatanás a bírság megfizetésén túl a Magyar atv az alábbi közlemény beolvasására kötelezte, idézem. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média médiatanácsa megállapított, hogy a médiaszolgáltató a Magyar ATV csatornán 2020. január 23-án sugárzott a Naphíreci műsorszámában megsértette a alkalmas média kérekesztés Törvényi rendelkezést azáltal, hogy a műsorvezető a műsorszám vendégétől a fehérbőr színű keresztény heteroszexuális emberek közösségre vonatkozásában elhangzott általánosító megbélyegző kijelentés nem moderálta, azt nem utasította el, idézet vége. A döntéssel szemben a média szolgáltató jogorvoslattal élhet a bíróság előtt, a médiatanács a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján az ügyek összes körülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját és mértékét. Aki tanulmányozza a média egynek a hollapját, és én azon szerencsések vagy pehjesek közé tartozom, aki ezt megteszi, az tudja, hogy a média egy érdeklődésére németes Szilárd az ATV vezérigazgatója közölte, nem értenek egyet a döntéssel, ezért bíróságon támadják meg a médiatanás döntését, hozzátette. A médiatanás határozatáról közleméből értesültek, arról határozatot nem kaptak. Németh Szilárd hozzátette, nincs is a 7 című műsoruk, ez arra vonatkozik ez a 7 című műsoruk, hogy e, maga a szöveg úgy kezdődik, 100 ezer forintos bírságot szabott ki e Média tanácsa, a Magyar RTB szolgáltatójára és közlemény közítételére kötelezte a hét című műsor egyik januári adásában elhangzott kirekesztő tartalmú jelentések miatt, később már pontosan fogalmaz tehát kétségtelen, hogy mind a két fogalmazvány benne van, e, idézem tovább a vezérigazgatót e, nincs is 7 című műsorok, az NMHH-t az MTN közölt közleményében ezt szerepelt egy helyen, azaz az Állami TV és az NMHH honlapján is ez szerepel, azaz az Állami TV egyik műsora volt korábban, német Szilárd remél, ugye a bíróság végül a csatornának ad majd igazat most indul az ön két ha tetszik három perc először is azt gondolom, hogy az ATV normális módon jár el. Ez nyilván, én nem akarok se két, se három percet beszélni, kettő dologra szeretném fölhívni a hogy hívják ezeket médiatanás figyelmét. Egyrészt, hogy néha veselünk egy pillantást a Hír televízióban, bizonyos műsorokra, és ott a riporterek viselkedésére, valamint kérdezem azt, hogy vajon elgondolkozott-e azon a médiatanás, hogy bármely más fel, hogy megkérdezz a Magyarország üléselnökét, hogy az a mondat, hogy az ellenzék nem a magyar nemzet része, az nem kirekesztő jellegi mondat, és ennél sokkal többet nem kívánok mondani. Ebben önnek annyiban igazabban, hogy egyéni véleményként én ezt egy tízes skálán tízesre elfogadom, de az NMHH döntése e tekintetben nem szukzesszív, nem olyan, hogy önnek tetszik, vagy nem tetszik, vagy hogy más dolgot is megítélhetne, akkor feljelentéssel kell élni. Itt van egy döntés, ami ellenbírósághoz lehet fordulni. Azt kérdezem öntől csak, hogy konkrétabb legyek, anélkül, hogy említeném, hogy ki volt a műsorvezető, tudtommal nem ritka az atv n belül, miközben az szolgálati titkot képez. Tehát nem tudom, személyekhez kötni, hogy amennyiben egy itt dolgozó munkatárs tevékenysége miatt az NMHH megbünteti a televíziót, akkor annak a munkatársnak kötelessége, vagy kötelessége lehet, szerződéses kötelessége, hogy ettől mentesítse a médiaszolgáltatót, magyarul ez a műsorvezető kötelessége lesz ezt a büntetést kifizetni. Abban az esetben, ha egyébként a bíróság elutasítja az ATV fellebezését, akkor ő gondol beszállni ennek a büntetésnek a kifizetésébe, vagy azt fogja mondani, mint a miniszterelnök úr, hogy hát ha majd elérkezünk oda, akkor megfontolja. Független attól, hogy egy tízes skálán tízesre értem azt, hogy igazságtalannak tartja hát egyrészt igazságcsának, másrészt politikai motiváltnak, de még egyszer hagyjuk ezt a piros vonalat, most már is kopott ez a dolog. Én velem nem beszélt senki az ATV-től, de teljesen természet. Én kérdeztem is, az ATV-t képviselem. Én magamat hát én képviselem. Csak, én, én ezt én értem, csak azt mondom, hogy a, a, a, a bírósági dönt, vagy mi a médiatanács döntése után engem nem keresett meg senki az ATV-től, és nyilván nem is itt fogom elmondani, hogy mit gondolok erről az egészről, csak annyit fogok mondani. Lényegében annyit fogok mondani mint az ön már sejtetett, hogy nyilvánvalóan minden megoldása itt ott vagyok én is, de egyenlőre úgy látom, hogy itt az ATV-nek van lehetősége arra, hogy jogi lépéseket tegyen. Csak halkan kérdezem, hogy itt miért nem mondja? Azért, mert azt gondolom, hogy vannak dolgok, amikről nem szeretek így üzengetni. Még a láthatást sem akarom el, vagy láthatát sem akarom kelteni annak, hogy itt üzengetek. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit először hát, hogy mondjam, nem a nyilvánosság előtt kell tisztelni, és utána ki lehet lépni a nyilvánosság elé is. Ön várta, hogy ez így bent tegnap, vagy ma reggel folyamán, bár még elég korán vagy 8 óra, két perc van, megkeresse az ATV? Ja, nem, nem azt várta, hogy az ATV megkeresse, hanem azt gondolom, Hogyha az ATV vezetői e, úgy gondolják, hogy erről velem beszélniük kell, akkor nyilvánvalóan fognak velem erről beszélni, ha pedig nem gondolják úgy, akkor én nekem, e, hogy mondjam, nem feladatom e, most az, hogy e, itten valamiféle e, megoldást csak, e, mivel az ATV igazgatúja bejelentette azt, hogy ők jogi útra terelik ezt a lépést, amit ilyen rendkívó módon helyesleg, azt gondolom, hogy meg kell várni, mi fog történni, de hát mindannyian tudják, hogy hol vagyok elérhető, tehát a szükségem lesz szükséges. Az, hogy én végül is beszéltem az, valami... az ATV vezetésével, vagy sem, az legyen az én édes titkom. A tevékenységemből fakadóan sejtheti, hogy mi lehetne a válasz, de azt kérdezem öntől, hogy annak van-e oka, hogy én legalábbis tegnap este nem találtam az ön honlapján erre való utalást, már pedig azért ez korábban foglalkoztatta annyira az ön személyét és az ön környezetét, belértve a teljes magyar belpolitikát, hogy az Gondoltam, hogy ez valamilyen módon felkerül az ön hollapjára. Ha azóta felkerült, akkor elnézését kérem. Én nem tudom, hogy azóta felkerült, hogy a munkatársaim föltették e vagy sem. A tegnapi napot, én vagy hát mi azzal töltöttük, hogy egyrészt ezt a forgalomkorlátozást szerveztük uh -huh. szerveztük, másrészt ellátást szerveztünk. A Tozsa György idős otthon miatt aggódtunk és intézkedtünk, ezek voltak a tegnapi nap legfontosabb. Én ezt tökéletesen értem gondodjel, hogy én beszéltem Skultiti Józef, a Pesti úti idősotthonnak a vezetőjével, aki nem volt adásban, csak én beszélgettem vele adásban. Tehát egy engem lehetett hallani, és ő is azt érzékeltette, hogy hát valójában ő el tudja nekem mondani, hogy mi minden öt körül, de neki alapvetően az a dolga, hogy nulla óra egy perctől évfélig magát ezt az idős otthont úgy tudja koordinálni, hogy utólag ne legyen lelkismeretfordulás, ami közben egyébként darabukra esett, hogyha mindenkinek a média érdeklődését kielégíteni. Én is az hogy önnek én az elsődleges feladatom, hogy itt a kerületben rendben menjenek a dolgok, de még egyszer mondom, mivel mi is egyeztünk abban, hogy most nem aktuál politizálunk, így nyilván arra is... De maga az a baj tudja, hogy ez maga az, tehát ebben önnek igaza van. Higgy hogy az NMH döntését nem én diktáltam, nem én mondtam tolba. Hát ez így valahogy sejtettem, hogy őszinte legyek, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy most nekem nem az a feladatom, hogy ilyen, hogy mondjam, politikai motiváció... Jó, én csak annyit szeretnék önnek mondani, hogy amennyiben a bíróság elutasítja, nekem semmilyen beolvasási kötelezettségem nincs, én azt a műsort egészen másféleképpen vezettem volna, ezt hozzá kell, hogy tegyem, mert ez szakmailag fontos elmondani, de 20 ezer forinttal beszállok a büntetés kifizetésébe, hogyha ezt számomra a lehetővé teszi, ahol egyébként én külsős munkatárs vagyok. Evel én nem biztatni akartam önt, hanem csak egyszerűen szerettem volna elmondani mind a két dolgot. Egyrészt, hogy másféleképpen vezettem volna, másrésztről pedig, hogy ehhez beszállok nem szolidaritás alapján, hanem a világról alkotott képem okán nem nagyon maradt időnk arról, hogy a fővárosi közgyűlésről és a főpolgármester tevékenységéről beszélgessünk, mert kifutottunk. Nem más alkalommal. Nem, nem, azért megemlítem, tehát ami a mai döntéseket illeti, abban ön is nagyon jól tudja, hogy hihetetlen port kavart az, amit ugye jelen el előterjesztés célja a Főpolgármester Budapest mindenki programjával és a Főváros Közgyűlés által elfogadott Budapest mobilitási tervben összhangban, etc., etc. Erre még mindenféleképpen ki kell, hogy térjünk. Szintén sokak talán, alappal, talán alap nélkül vitatták, hogy jó személyi döntés lenne, Gajda Péternek, Szaniszló Sándor bizottsági elnök helyére való ültetése különböző ügyek kapcsán, amelyekben őt jogilag nem marasztalták el, de morálisan kétségesé, vagy kétessé vált a tevékenysége, és ezek csak is kizállag azért bírnak jelentőséggel, mert ön a főpolgármester úrral, ha én jól veszem ki, azért közös halmazt alkot. Hát én csak remélni tudom, hogy ezt a főpolgármester úr is úgy látja, én mindenféleképpen közös halmat alkotok vele, igen, ahogy ő mondta. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben a főpolgármester úr is arra hivatkozott, hogy a bizottsági elnöki posztok azok szét vannak osztva és az akire az adott bizottság, az a párt amelyikre az adott bizottság tartozik vagy amelyikhez az adott bizottság tartozik annak a jelölési joga úgyhogy én azt gondolom hogy nyilvánvalóan a főtolgármester úr abba nem tud beleszólni hogyha a, a, a magyar szocialista párt javasol valakit arra a pozícióra, akkor azt mondja hogy ne azt javasoljátok, hanem a másik lehet hogy e tekintetben vannak voltak, folynak egyeztetések, politikai egyeztetések, de még egy valamit oda hozzá kell tennem. E, én tudomásom szerint nincs Fajda Péterrel kapcsolatban semmiféle fajta jogi eljárás. Én értem, amit ön mondott, hogy morálisan megkértőjelezhető, vagy nem tudom most majd hogyan fogalmazott, Már is. de nem igen, de nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent. És egy dologtól nagyon-nagyon-nagyon tartózkodnék, hogy embereket, hogy mondjam, gyanúsítgatások okán, kizárjunk a közéletből, megbélyegezzünk. Oké, okay, hát akkor várjuk, várjuk be a döntéseket. Én a hétfőt a pihenésre szánom, műsorom belül. Jó pihenés, nyilvánok. De én minden nap dolgozom, holnap is fogok dolgozni, május elsőn, és mindjárt magamnak fogok ellentmondani. mondani. Azt kérdezem Öntől, hogy egy negyed óra erejéig a mai eseményekről, beleértve, hogy mit hozott a hétvége, beszélünk a -e hétfőn? Amikor ön hív engem, akkor beszéljünk. De most beszéljük meg, mi legyen ez az időpont hétfőn, mi jó önnek? Hát nekem 3.48, mert reggel 7-re melyek tévé, de beérek az irodába 3.48, tudnám. Hét 45 perckor hívom. Nagyon képen Szeretnék rossz hírt mondani önnek. A mai Igen. beszélgetés nem kizárólag szerződéses kötelezettség volt. Engem egy tízes kállán tízesre izgat az, ami ma Magyarországon és a világban zajlik, és ez olyan mérvű, minthogyha valami... Tehát ez, Érzelmileg is olyan módon telít, hogy nagyon nehéz nekem is ezt a piros vonalat nem átlépnem, illetőleg olyan kérdéseket feltennem, mintha sebészi ki lenne a kezemben, és nem egy mikrofon lenne előttem. Köszönöm a rendelkezésre. Állast. Én köszönöm szépen szép kívánok. Viszont. Önök minden Pétert hallották, önök termékmegjelentést hallottak. az a rész, amikor a kabaréban a vonat alatt ordítanak. Rövidesen gitározni fogok. Lehet. Önök termék megjelentést hallanak. Sóhajtottam egyet reggelenként, annak függvényében, hogy mi a helyzet, vagy rádiót hallgatok, vagy semmit nem hallgatok. Én most már általában négykor, amikor felkelek, és megittem két kávét szivarozni szoktam, és a szivar nem mindig fogy el, mire beülök az autóba, de úgy döntöttem, hogy autóban nem szivarozom, de alapvetően ma autóban szivaroztam volna, és közben Marilyn Menzont hallgattam volna, úgy, hogy közben kihangosítóra raktam a telefonomat, hogyha netán valaki felhívna, mégis halljam, mert hogy érzelmileg és értelmileg olyan mértékben igénybe vesz mindaz, ami a munkámmal kapcsolatos, hogy a szó fizikai értelmében szétszed. Mi már ismerjük egymást, privátim is szoktunk találkozni, mint ahogy az összes termék megjelenítéssel szoktam találkozni, a módonban áll. Bennem van egy turbó hatás, amely turbó hatás nélkül nem tudok rendesen élni. Ez egy olyan intenzitást biztosít, amely intenzitás valójában nekem a hétköznapjaimhoz szükséges. Ma már ezt a testet amilyen vagyok, sokkal jobban igénybe veszi, mint korábban. Környezetem számára egy 10-es tízes gyakran tízesre elviselhetetlenné tesz, ugyanakkor a léte elviselhetetlen könnyűsége kizárlag akkor közelít meg, hogyha ez a turbó hatás velem van. És Amióta ez a koronavírus járvány van, amióta beszélhelyzet van, amióta a műsorom tévéműsorra Avanzsát és ebből adódóan Szegeden, Pécset, Miskolcon, Debrecenben, és nem sorol fel az összes magyarországi települést fogható, és onnan egyébként nézőket vonzottam be, akik korábban ismertek, vagy nem ismertek. Egy olyan mérhetetlen lehetőség van a kezemben, miközben nem gondolom magamat olyannak, aki passzát szeret fúj, és olyannak sem, akinek a zsebébe egyébként menet közben becsúszott volna egy bölcsek köve, hogy az valami kimondhatatlan. Tehát egy egészen fantasztikus lehetőség, amiért én hálás vagyok a sorsnak, miközben természetesen őszintén utálok ezt az egész veszélyhelyzetet, ezt az egész koronavírus járványt, de egy olyan lehetőséget biztosított az életemben, eh, amihez fogható nincs még egy, nem, hogy 12 egy tucat. Azt kérdezem tőled, hogy az, amit te a Városléges ZRT élén teszel, Györgyelvis Benedekkel beszélgetek, vagy ő beszélget velem, mennyiben hasonló és mennyiben nem, eh, milyen ma, ott a hétköznap, miközben nekem nincs hétköznapom, holnap is dolgozom, a szombat-vasárnap az kicsit más, de aztán hétfőtől megint zakatóan valami iszonyatos sebességgel a kejfejön. Csi, figyelek! Hát, hogyha a hajnali nem is járok be egy koibától pojzonon át egészen a kunderáig tartó ívet, mint te, azért egész biztos egy teljesen más típusú hullámvasút. ez most mindenkinek mint amire eredetileg jegyet váltott, és nincs ez másként a Városliget ZRT-nél sem, és nincs ez másként a ligetben sem. Ugye itt azért két dolog markánsan elkülönül, egyfelől feladatom egy 150 fős cégnek a vitele és menedzsmentje, és pont most reggel, amikor a portfólión olvastam az ingatlan híreket, ahol tegnap néhány megmondó ember az első online konferencia keretén Ben nagyon érdekes dolgokat analizált itt a vírus kapcsán. Nekem is az jutott eszembe, amit Jelinek Dániel mondott, hogy ilyenkor minden vezető a szokásosnál jobban is pszichológussá válik, és alapvetően azzal foglalkozik, hogy a munkatársaknak munkatársakban lehető legtöbb lelket öntse és a lelket tartsa. Ez történik a Városliget ZRT-nél is, hiszen ahány ember, annyi megéléses, és annyiféle érzés és élmény a vírussal kapcsolatban, ráadásul nem is egyénekről, hanem családokról, férjekről, feleségekről, gyerekekről, szülőkről beszélünk, akik még sokszor a saját életükön belül is különböző helyzetekben vannak, úgyhogy innentől kezdve aztán tényleg egy végtelen sok elágazású polip, ez az egész ö, cég pedig nincs is egy ö, gigantikus léptéke ennek a 150 főnek. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes megélés, főleg most, hogy az elmúlt napokban először a vírus kirobbanása óta ugye azért valamilyen utom, módon a jövőbe is kell tekinteni, és egy esetleges visszarendeződés irányába is előre ha kell nézni. Ha már itt tartunk, ez a hétvége biztos, hogy nem lesz ilyen. Én horvát Csabával beszélgetve, ezt már a múlt héten meg kellett volna kérdeznem. Ő azt mondta, hogy van egy rendelet a fiókjában, de ő azt nem óhatja kivenni. De ha kivenné, és a városligetet le kellene zárnia, akkor ő tökéletesen érti, amit egyébként jogilag neki, bár László, illetőleg Füriyes Balázs mondott, aki a jövő héten lesz, tehát majd lehetséges, hogy időt is kell biztosítanom a számodra, mert a jövő hét csütörtök, ez nem lesz hétköznapi, bár a mai se az, de hogy egyik szavamat a másikban előtt azt mondta, hogy ez a rendelet arról is szólna, hogy ebben egyébként, tehát hogy ennek a fizikai lezárásnak valamilyen módon a Városliges ZRT is része lenne, vagy úgy, hogy embereket kellene, hogy biztosítson, vagy úgy, hogy tehát fizikailag, vagy pénzügyileg, vagy valamilyen módon be kell, hogy szálljon. Részletekben nem bocsátkoztunk, mert a rendelet a fiokban van. De ugye az egyik legkönnyebb helyzet Horváth Csaba fiókjában rejlő rendeleteknek a kommentálása, úgyhogy nyilván nem ismerem ezeknek a részleteit, de azt gondolom, hogy teljesen korrekt és szakmailag normális az együttműködés, a kerülettel és polgármesterúrral személyesen is ismerjük egymást, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogyha a pandémiás helyzet abba az irányba kanyarodna, hogy a jelenleginél szigorú együttműködést feltételezne a kerület a hatóságok és a Városliget ZRT között, akkor megtalálják. Oké, akkor a van egy másik oldást. kérdés, ez egy egészen kis finom kérdés lesz, bár nekem nem dolga minősíteni, töröljük. Talán a rádiónak volt Svédországi tudósítója, ha nem, akkor csak névrokonság áll fenn, ő egy fényképpel együtt azt kérdezi, hosszú idő után ma kimerészkedtem, kimerészkedtünk egy kis ligeti sétára, nekem újdonság ez a várhatóan szobortalapzat de és most ennyire aktuális lenne, és akkor itt van Skanderbégnek egy szobor talapzata. Ez mi? Én úgy tudom, hogy van egy ilyen terv, hogy egy Skanderbég szobrat állítanak a, a Biztos, hogy le, itt van a talapzata, tehát az fel is van rá írva. Tehát onnan már csak a szobor telt, hiányzik. Fontos elmondani, hogy ebben az esetben a Városliget ZRT, mint vagyonkezelő ad egy vagyonkezelői hozzájárulás, de a a szobrok azok a Budapesti Történeti Múzeumhoz tartoznak, ugye több száz szobor található most is a Városligetben, tehát ezeknek a felállításáról, ezeknek az elhelyezéséről, művészeti értékéről, tartalmáról, erről nem mi döntünk, ez alapvetően nem hozzánk tartozik, de tudok erről az igényről, tehát úgy tudom, hogy van egy ilyen kezdeményezés, hogy pontosan mikor Ebben a járványügyi helyzetben skandál szoborálni, állni a városligetben, és ez pontosan hogyan fog kinézni, ezt őszintén szólva most nem tudom megmondani, de hogyha erre van igény, akkor természetesen utána nézek. Uh... Szerintem várhatunk vele. Azt kérdezem tőled, hogy régi hírden mi nem beszéltünk róla, és azért mi általában konkrétumokról szoktunk beszélgetni, hogy rácsodálkozott még hetekkel, hónapokkal ezelőtt az IBA Budapest a feltölt Olof mesétány helyén épülő kis útra a városligetben, mint írták közösségi oldalukon, a Lígelzéért és az Egyesület korábbi egyeztetésein 6 méter széles aszfaltozott burkolatot kértek a korábbi 13 méter széles aszfaltut helyére hogy mindenki elférjen Budapest egyik legforgalmasabb ringás útvonalán, ehhez most egy körülbelül 4,5 és méter szélesre becsült térkövezett utacskát kaptak, ami konfliktusok forrása lehet, megkeresték a Városligedziértét, és a cég válasza e, azt írtak, hogy 6 méter széles lett az új út, sőt, mint hozzátették pont a kerékpárosokkal történt megbeszélések, nyomán alakult ki a kompromisszum. E, külön kérte a cég, hogy mindenképpen foglalják írásba azt is, hogy az olapána Mintegy 500 helyett 500-szor 10-5000 négyzetméternyi új zöldföldet adnak vissza a partnak, de a kerékpáros forgalom és biztonságos nyomvonalon haladhat. Ez egy érdekes kérdés, és ismét egy olyan csepp, benne van az egész tenger. Tehát ugye elég sokszor ér minket az a vád, hogy nem egyeztetünk civil szervezetekkel, illetve tényleges parkhasználókkal. Ezt, Többször elmondtuk, hogy ez természetesen nem így van, nyilván nagyon nehéz olyan döntéseket hozni, ami mindenkinek egyformán kedvező. Már csak a személyes kerékpáros elköteleződésem okán is azt tudom mondani, hogy a kerékpárosokkal való egyeztetés az egy kiemelten, fontos része volt. És ugye az Olof Palme sétány megmaradása, átépítése ez nagyjából a tájépítészeti tervek ismerté válása óta ami ugye megtörtént még a Liget Park fórumokon, amikor Szlossjár György, a Gárten stúdió vezetője, aki a tervpályázaton megnyerte a Liget pályázatát, bemutatta ezeket a terveket, akkor ez egy vitatott pontá vált, elsősorban a kerékpárosok részéről, hogy mindenki értse, hogy miről van szó. Ugye itt egy szinte autópálya vastagságú út, az Olofpálme út, um, Szeliketti a városligetet, Szelteketti a városligetet, ami nagyjából a Stefániától egyébként a műjékpályájaig húzódik, és akár ö, buszok egymással szembe is tudnának rajta közlekedni. A tájépítésznek, aki a nebieni tervekhez nyúlt vissza, az volt a jogos elképzelése, hogy ő ezt az olofpálmesétányt szeretné megszüntetni, tekintve, hogy az olofpálmesétány az egyébként a funkcióját veszti, hiszen a legizgalmasabb része a királydomb és a mostani Millennium háza közötti rész, az kevésbé fontos, hiszen a királydombot máshonnan is meg lehet közelíteni, és a Millennium háza pedig megfordul az eddig ismertekhez képest, tehát visszafordul az eredeti irányba, úgyhogy így is a volt Petőfi csarnok a Hermina út irányából lehet megközelíteni, hogy ez meg is történt. Azonban ekkor jelezték a kerékpárosok azt az észrevételt, hogy ez a 14. kerület és a távolabbról érkezőknek a belvárosba közlekedés szempontjából az egyik legfontosabb kerékpáros fő közlekedési útvonal itt szelik ketté a városligetet és hogyha az olokpálme sétány megszűnik az eredeti szélességében és oda egyáltalán semmilyen burkolt nem kerül noha annak a két oldalán egyébként jelenleg is fasorlátható látható vagy pedig csak egy, egy valamilyen olyan felület kerül oda, amin kerékpárral érdemben nem lehet közlekedni, akkor a kerékpárosok gondba kerülnek, mert a szükséges 200 méteres, 400 méteres, 600 méteres kerülést azt nem biztos, hogy meg fogják tenni. Hosszas tárgyalások következtek, ahol azt gondolom, hogy megértettük a valódi kerékpáros igényeket, és abba az irányba mentünk, hogy az eredeti 10 plusz méteres keresztmetszetét az aloztánénak, leszűkítettük, de csak 6 méterre, 6 és fél méterre egészen pontosan, tehát jelentős négyzetmétereket vissza tudtunk zöldíteni, ha valaki egyébként megáll, mondjuk nagyjából a Magyar Zeneháza építési területének a sarkán, és elnéz a Millennium háza irányába, Leánykori nevén az Olof Pálmeház irányába, akkor pontosan látja, hogy milyen széles volt ott az út, és ebből most egy a 13 Nagyjából kereszt, másfél percben vele kéne férnünk. 6 méteres lett, és ezen a 6 méteren azt gondolom, hogy megnyugtató módon tudnak a kerékpárosok közlekedni, és ennek a keresztmetszetnek a további hosszítása az, ami az elkövetkező időszakban el fog készülni. Tehát itt egy jól járható bringásztráda készül el a kerékpárosokkal egyeztetett módon. Tisztelt vezérigazgató úr, e, már belemásztam a hétfőbe Niedermüller Péter révén. Azt kérdezem tőled, ha felajánlok neked egy 7.35-7.45-ös 10 percet, amit valójában akár tetszés szerint is kihasználhatsz, hiszen gondolom, hogy tőlem függetlenül volna meg annyi olyan dolog, amiről beszámolnál, akkor azt igénybe veszed -e vagy sem? Állok rendelkezésre, úgyhogy... Én arra kérnélek téged, hogy írjál magadnak slágvortokat, mert uh, uh, nekem még 28 ezer kérdésem van, de azt felteszem jövő héten csütörtökön. Szívesen meghallgatnám azt, amit egyébként kérdés nélkül most a ligetről gondolsz az ott lévő munkálatok alapján. Jó, egyeztessünk időpontról. Ne, most bort. mondom, 7.35. Jó, rendben. Hétfőn. Öröm. Nagyon szépen köszönöm. oké. Okay. Szia. Ja. Önök György Evis Benedeket hallották, a Városléget Zrt. vezérigazgatóját, Önök termékmegjelentést hallottak, rövidesen kapcsolom Újhely Istvánt. A Holnap Sem Marad program nélkül, holnap reggel Navracsis Tibor, Horvát Csaba és Halús András Akadémikus számít az érdeklődésükre. Na meg én! Loptam a hétfőből kedden Vitézi Dávid rendel, tehát a kedből is loptam, de hétfőn és kedden, azért nagyobb terjedelemben állok majd az Önök rendelkezésére. A szerda, a csütörtök és a péntek az elmúlt napok tanúsága szerint nem a nézői, hallgatói betelefonálások, betelefonálások periódusa. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel 7 óra után, de még 4-8 előtt találkozunk, most pedig kapcsolom önöknek Újhelyi Istvánt. Előre szólok, hogy a beszélgetés 18 perc 20 másodpercig követhető tévén, utána a 87.6 Bicep frekvenciáján, valamint interneten vagyok követhető, nagyjából 9 óráig. Figyeljenek, ha van mire! Újhelyi István van a vonalban, neked is elmondom ugyanazt, mint a többi partneremnek, hogy Hallottam, megpróbálok szigorúan szakmai lenni, nem könnyű. Először is köszöntelek téged új bizottsági tagságodban amely, tudtam, korábban nem volt, ez hogyan született és miért. Tudatos döntés volt, hogy a második ciklusomra itt az Európai Parlamentben elhagyom a Külügyi Bizottságot, ahol az előző ciklusban volt egy tagságom, és a környezetvédelemmel és közegészségügyel foglalkozó bizottságot választottam. Nagyon-nagyon szerettem volna foglalkozni részben a globális zöldügyekkel, klímavédelemmel, és leginkább pedig a közegészségügyel ezt felgyorsította, vagy egyébként is hasonló lépésekben haladtál volna, ha nem lett volna koronavírus járvány? A kérdés némileg értelmetlen, hiszen benne van az a ha, ami egyébként abból nehezen kivóható. Jól érzed. Nekünk kollégáimmal együtt, amikor a következő 5 évnek, vagy ennek az öt éves ciklusnak a feladatait összeraktuk, akkor az okozott a legtöbb fejtörést, hogy hogyan fogom végigvinni azt a programot, amit már az ERP kampányban is elmondtam, hogy az európai egészségügy szolgáltatását olyan szintre kell fejleszteni, hogy neked, mint magyar állampolgárnak európai polgárnak ugyanolyan minőségű alapszolgáltatások járjanak, mint egy németnek, vagy egy máltainak. És ez egy olyan program, amit elkezdtünk ezelőtt hányadével, egy évvel. Nagyon nehezen, tötszögősen tudtuk tovább vinni egy-egy fórumon. Egy teljesen új tantány volt a részedre, gondolom. Nem csak, hogy részemről, nekem teljesen új, de az Európai Uniónak is, hiszen a, azt érdemes Ugye arról van szó alapvetően, hogy te egy rendszert szeretnél létrehozni egy olyan területen, amely alapvetően tagállami hatáskör? Annyira alapvetően, hogy a tagállami kormányok őrzik, betróbálják minél távolabb tartani az európai... Ennek összes előnyét és hátrányát tapasztalhattuk most koronavírus járvány kapcsán mi a hátrányát tapasztalhatjuk, csak a koronavírus idején, hanem hogyha belegondolunk, hogy milyen általában a magyar egészségügyi szolgáltatás minősége, miközben vannak országok, amelyek nálunk ennél az sokkal előrébb járnak, és nem feltétlenül gazdagabb ország. Ha már itt tartunk, Most akkor az, az, is az is fontos, hát, hogy te ebben a szövegben fontos szerepet szántál annak, hogy miután ez tagállami hatáskör, ennek megfelelően az uniós költségvetése sem túl gazdag. Az uniós költségvetés hogyha valakiért hét, a számok nyelvén, az most hirtelen fel, fog, fel fogja kapni a fejét. Hetes éves költségvetéssel dolgozik ugye az Európai Unió. A 7 éves úgynevezett keretköltségvetésben mintegy 4, 450 millió euró jut az európai egészségügy koordinálása az Európai Egészségügyi támogatására. Hogy, hogy, hogy mondjam végig azt a mondatot, hogy kizárólagos maga az egészségügyi szolgáltatás szervezése, biztosítása kizárólagos tagállami hatáskör. Nem enged beleszólni senki, egyetlen egy kormány sem az Európai Unióból, senkit abba, hogy milyen egészségügyet biztosít, de ezen közben van egy olyan jogosítvány az Európai Uniónak, ez a visszaboni szerződéstől kezdve van így, hogy támogatja, kiegészíti, segíti a tagállami egészségügyet, és ilyenkor most a járvány idején döbbenünk arra rá, hogy milyen kevés az a négyszer, az Jó, itt meg kell, hogy álljunk, mert hogy te levélben szolgalmaztad előjáróidnál, hogy a költségvetésben mit vegyenek figyelembe, ugyanakkor az a minimál program, amit te megfogalmaztál, és amelyről részint ma, a részint pedig a jövő héten beszélni fogunk, mert időszükkében ez ma nem fog beleférni, és annál fontosabb sem, mint hogy egyszerűen oda legyen csapva, annak a megvalósítása, egy tízes skálán mennyire függ attól, hogy egyébként az unió költségvetése mennyire veszi figyelembe azt koronavírus járvány plusz az új helyi aktivitása, hogy ezen változtasson, hiszen a te lehetőségeidet, ennek a minimál programnak a megvalósulását egy tízes skálán tízesre befolyásolja az, hogy milyen pénz áll rendelkezésre, bár nyilván a menet közben is lehet pénzt szerezni, de most, amikor a költségvetés alakul és ö, millió dolog befolyás nem kismértékben maga a járvány, mekkora reményt fűzöl ahhoz, hogyha nem is nyitott ajtókon, dörömböz, de meghallják a szavadat? Tehát volt egy bizottsági munkacsoport ülésünk, ahol a, a, ezzel a szakterülettel, tehát a közegészségügyel foglalkozó képviselők tanácskoztak, és majd minden megszoroló kiemelte, hogy most már különösen szeretné aláírni, támogatni azt a programot, amit, amit én jegyzek, és én tettem az asztalukra. Ez azt mutatja, hogy haladtunk előre, de valamit hagyj szögezzek le, szerkesztő úr, hogy nem önmagában költségvetési kérdés. Tehát nem csak az a kérdés, hogy a következő... A másik rész az a szervezet. A másik rész, hogy kinek mire, milyen jogosítványa Igen. van. Ki mondja-e az Európai Unió, hogy nekünk az egészséghez való hozzáférés... És annak az az összes alpontja, amit megfogalmaztál. Alap Jogunk, hogy megkapjuk azt az egészségügyi szolgáltatást európai polgárként. Vannak más ilyen kérdések is, hát most lehetne sorolni az Európai Unió történetébe, hogy lett egy-egy politika európai szintre felhozva. Szerintem nekünk magyaroknak különösen izgalmas és érdekes lehet, vagy érdekünkben állhat, hogy az Európai Unió, amit egyszerűen már kimondott 2017-ben az úgynevezett szociális kartájában, azt mondja, hogy akkor lefordítjuk ezt a konkrét nyelvre, mennyi időn belül kell orvosi ellátáshoz jutni, mennyi időn belül kell, kell kijutni a mindenhova az Európai Unióban a mentőknek, milyen egészségügyi intézményi szolgáltatások azok, amelyek alapvető jogunkban tartozóak, hogy megkapjuk. Jó, de ugye ha itt ne kell, hogy de... álljunk egy pillanatra, mert ugye azt el kell tudni dönteni, hogy a struktúrával foglalkozunk, vagy a részletekkel, hiszen mindegyikbe belekaptunk, de amiről te beszélsz, azok a részletek, ami pedig a, az alapot illeti, a struktúrát, azt nem beszéltük végig, de ha jövő éten fogunk beszélgetni, akkor sem. Te az azonnalinak írt véleménycikketben megírod, hogy nem várhat el, hogy ugyanolyan egészségügyi ellátást kapjon az Unióban mindenki, mert ezt a gazdasági különbségek nem teszik lehetővé. Ha ezt nem teszik lehetővé a gazdasági különbségek, akkor mi az a szint, ahol belövöd azt, ami a minimum kellene, hogy legyen? Hozzátéve, hogy egy alpontban megfogalmazod azt, hogy Magyarországon többen halnak meg kórházi fertőzésben, mint autóban esetben. Éves szinten nagyjából 1500 olyan kórházi fertőzésről tudunk, ami egyébként később valószínűleg... valószínűleg, valószínűleg. Oké, de rendben van. Hogyan, hogyan fogod létrehozni a struktúrát? Hogyha egyébként a, a különbségek felszámolása a cél, de valószínűleg megvalósíthatatlan. Egy nagyon konkrét példát mondok. Ha az Európai Unió elő tudja azt írni, hogy egy-egy tagállamnak mekkora lehet a, mondjuk az államháztartási Ez hiány, Ez 7 hat, amit, amit elvársz, a... ha jól emlékszem, vagy 7-7? én most az államháztartási hiányról beszélek, hogy ezt előződik igen, igen, igen. a, a tagállamok, igen, igen, igen. és azt a kormányok uh -huh. ilyen szentehénként kezelik. Na most ehhez képest miért nem írhatja elő azt az Európai Unió, amit elkezdtél mondani, hogy a GDP-ből mennyit kell, hogy ráfordítson egy, egy tagállam, az egészségügyi Jó, itt álljon meg, meg, ez egy alapvető, eb ebben neked teljesen igazad van, hogy miért ne lehetne. Én vagyok az Európai Unió. Hogy fogsz engem meggyőzni arról, hogy a költségvetési hiány is ez, édes rokonok? Most a pandémia, a, most a járvány idején elég egyszerűen, hiszen az Európai Uniónak nem kellene olyan, milyen beavatkozni az egyes tagállamok egészségügyi szolgáltatásainak támogatásába, hogyha minden tagállam, a déli tagállamok is, Magyarország is, és mások is annyit fordítanának az egészségügyi szolgáltatásaikra, mint mondjuk a németek. 6,6 ,6 a magyar GDP-ből az egészségügyi részesedése, ami, hát 2007, 1997 óta nem volt ilyen alacsony. Az európai átlag 10 a légfelett van. Na most ebben az átlagban mi is benne vagyunk. De gondoljuk el, hogy mit jelentene egy-egy tagállamba, hogyha mondjuk ezt felhúznánk félre vagy nyolcra. Ugye a Én te indoklásod koronavírus járvány idején az, hogy a schengeni határok, ha léteznek, és nem ez az extrém helyzet van, mint most, hogy fel van függesztve a közlekedés, akkor valójában az, hogy egy ország egészségügyi állapota milyen, az igenis befolyásolja az egész Európai Unió életét, hiszen lehetséges, hogy mindenhol nagyon jó a helyzet, de ha csak egyetlen tagországban rosszabb is az ne legyen Magyarország, az onnan érkező munkavállalók vagy turisták a fejlette világot is megfertőzhetik. Pontosan így van, de ezt most elmondtad, ezt a tételmondatot nem fogom megismételni, akkor nézzünk egy másik. Részét, hogyha az Európai Unióban ennyire egyenlőtlen, mondjuk a kórházak infrastruktúráis minősége, vagy éppen az egészségügyben dolgozók pérezése, akkor azt látjuk majd, hogy Európa, szerencsésebb felébe áramlik minden egészségi dolgozó orvos, nővér, beteghordó. Ugye ez a mondat, az egészségügyi rendszerek teljes egyensúlytalanságban vannak, csak Magyarországról több mint 7 ezer orvos, és ennél is több egészségügyi szakdolgozó mentel más uniós tagországba, és mentszer Tamással beszélgettem 48 környékén arról, hogy a máv egy osztrák vasúti társasággal van olyan megegyezése, hogy román, illetőleg szlovák vendégmunkásokat visz vonaton Ausztria. Mert hogy az idős gondozáshoz szükséges munkaerő Ausztriában hiányzik. Ezt tapasztaljuk most már hosszú évek óta. Én jártam a Londonban például, és a Manchesterben voltam a brit magyar orvos. Társaság kongresszusán olyan orvosok, egészségügyi dolgozók több ezeren élnek, dolgoznak kint, akik egyébként, ha normális körülmények lennének itthon, akkor mit maradnának. És ez az egész Európai Uniót kell, hogy foglalkoztassa, ez nem csak magyar probléma hozzáteszem. Éppen ezért mondjuk a legnagyobb vitát eddig az anyagom kapcsán ennek a kérdésnek a bontszolgatásával éltük meg, hiszen északi országok, svédek például vagy dánok nekem uglottak, mert nekik nem áll érdekükben, hogy ezt a kiáramlást, vagy elszívást ezt megállítsuk. Hát ugye ott vagyunk a, a spanyol és olasz kérdésnél a koronakötvény kapcsán, és ott vagyunk a holland ellenállásnál. Igen, és akkor valaki fölteheti a kérdést, hogy akkor mire való ez az Európai Unió, hogyha ennyire különböző érdekek mentén feszülnek egymásnak az országok, akkor viszont én hagy, gyorsan hagyj, szögezzen le. Az Európai Unió nélkül még rosszabb helyzetben lennénk, hiszen a járványok, a természeti katasztrófák és a gazdasági a globális katasztrófák azok nem állnak meg egy-egy határ mellett, akár lenne az Európai Unió, akár létezne, akár nem. Ugyanúgy utolja de minket a probléma, de legyűrni ezeket csak egységesen, egy közös erővel tudjuk. Na, erről szól a minimum program, de én nem az államok, a kormányok érdekéből közelítem meg az egészségügy, helyzetének kérdését, hanem a mi állampolgárok, a te, az én és a rádióhallgatók érdekéből. Mi mit várunk el a szolgáltatás minőségeként? És ahogy azt a mondatot elkezdted, és nagyon fontos, nyilván nem fogjuk ugyanazt megkapni, mint egy gazdag német polgár, de, de kell, hogy legyen egy alapszintje az ellátásnak, amit viszont minden tagállami kormány kötelező, hogy biztosítson. Ez még mindig több, mint amit ma magyarként bármelyikünk megkap akkor, amikor ezt a minimum programot te megfogalmaztad, amikor ez megszületett benned, akkor alapvetően abból indultál ki, és az az elégedetlenség hajtott, ami a magyarországi viszonyokat illette? Természetesen, hát magyar elték képviselő vagyok, a magyar viszonyokat nézem, és amikor körbenézek, akkor azt próbálom megtalálni, hogy az Európai Uniót, miben tudjuk használni, segítségül hívni ahhoz, hogy mindenki... Oké, de hogyha ez, ez azt jól feltételezem, akkor megvannak azok a kompatibilitási dugajak, ahol egyébként a kapcsolódási pontokat megtalálod, hasonló helyzetű, vagy nálunk rosszabb, vagy nálunk jobb helyzetű országokkal? Ternap este egy máltai képviselővel beszélgettem a kérdésről, egészen más a helyzetük, de ugyanúgy támogatják a programot, és, Ugyan támogatják a programot, mert azt mondják, hogy miért lesz ez jó Máltának? Jövőtáv, azért ez az egy jó stabilitás. Ha mondjuk azt nézzük, a máltai kórházi egészségügyi ellátás színvonala a nagyságrendekkel, fényévekkel előttünk jár, ugyanakkor az úgy az európai egészség bevetett bizalomkérdésében egy máltai is azt mondja, hogy alapvetően, például a turizmusból élnek, nekik sem mindegy egyébként, hogy Európa más országában hozzájuk érkezők, milyen egészségügyi háttérből jönnek. A Mátai is azt mondja, hogy neki is érdekezt támogatni, miközben spanyol, olasz és más képviselők elsőként írták alá, a kezdeményezést, mert hát a mostani... Én ezt értem, de ugye az ördög a részletekben vész el, és abban te is alkalmatlan vagy, én pedig végképpen, hiszen ez abszolút szakpolitika. Tehát azért ezt orvosok nélkül megvalósítani nem lehet, és biztos vagyok benne, hogy a testávodban... a programot. Én ezt értem, én ezt értem, én... Ezt... Én ezt értem, csak ugye ott tartunk, hogy azt mondod, arra vállalkozom, tehát, hogy felrúgom a betokosodott európai szabályokat, és megharcolok azért, hogy legyen egy egészségügyi minimum, és utána részletezed. Most ebben a részletezésben olyan pontok vannak, mint hogy a, a mentő mennyi idő alatt jusson ki, milyen legyen a védőoltások, de közben megjelenik. Igen, de a GDP arányos minimum. Na most aki Magyarország koronavírussal kapcsolatos egészségügyi helyzetét látja, az Egyszerre látja megvalósulni a gondolatait a te programodban, és egyszerre látja az ellenkezőjét, hiszen itt egyszerre van jelen a fenyőfa, és egyszerre vannak jelen a fenyőfadíszek, és azért csak el kell dönteni, hogy mi a hangsúlyosabb. És lelkem én azt mondanám, hogy biztos a fenyőfadíszek, de minek a fenyőfadíszek, ha nincs fenyőfa. Magyarul a fenyőfának a megteremtése az nem lesz olyan nagyon egyszerű, és az, hogy egy országnak milyen a körzeti orvos, a helyi ellátása, az hogyan kapcsolódik, a a rendelőintézetekhez, hogyan kapcsolódik a klinikákhoz, a kórházakhoz, hogy a kórházak milyen módon, milyen elosztásban, milyen ágyszámúan, milyen struktúrával rendelkeznek, az messze nem a 15 perces kiírés, és valójában itt kezdődik az alap, és ehhez jön majd hozzá a karácsonyfadísz, ami a 15 perces kiírés, amit nem becsülök le, de amit Magyarországon tapasztalhatunk, az ugyanez, hiszen miközben beszélünk arról, hogy hogyan találjuk meg a körzeti orvosunkat, olyan alapvető kérdés. Kérdésekről beszélgetünk, mint hogy miért van szükség 39.500 kórházi ágy felszabadítására. Nem én találom ki a részleteket. Tavaly ősszel indítottuk azt a szakmai egyeztetést, amelyben a Magyar Orvosi Kamarától kezdve számos más magyarországi és európai szakmai szervezet is részt vett. Már január 10-én volt Magyarországon egy kerekasztal beszélgetésünk, ahol ott volt legalább tíz ha emlékeim nem csalnak Magyarországi jelentős szakmai szervezet és szakember. Én úgy tudom pletykák alapján, hogy ebben majdnem a korvány is képviseltette magát, de az utolsó pillanatban kimentettem magát, mert nem kapott rá engedét és féltette az egzisztenciáját. Igen, panaszkodtam is emiatt sok helyen januárban, hogy miután én nem, akkor nem politikát csináltam, vagy kommunikációt, propagandát ebből az ügyből, hanem szerettem volna az anyaggal eh, előrébb haladni. Azt kértem a szakmától, hogy újjavítgassa ki az anyagot, hogy én utána ki tudjak állni ezzel a nemzetközi közélemény elé. A kormány először úgy nézett ki, hogy a szakembere ott lesz, aztán valószínűleg eh, politikai okokból visszahúzták, hogy oda ne üljön. Ez van, nem tudunk ezzel mit kezdeni. Mi azt az anyagot, amit a magyar szakemberek kiegészítettek, és a WHO-tól kezdve sokan mások is támogatták ezt az anyagot most az európai szintre vittük és ott gyűjtjük hozzá a partnereket nem tudom nekem mutogatsz most most a tévében nem a, a nézőknek mutattam azt, hogy holnap május elsőjén találkozunk. Európának az emberi tőkébe kell befektetni az előttünk álló időszakban, ez pedig mélyebb integráció, minimális sztenderdek felállítása és célzott forrás felhasználás nélkül nem fog menni. Én tartom a zászlót is, megyek előre, kitart velem. A zászlón az Európai Minimál programban. van? Most az Európai Egészségügyi a Minimum Szolgáltatás pontosabban mondom. Az mindenképpen, de most már egy picivel több, hiszen most az első feladat, hogy a következő 7 éves költségvetésben, amit említettem, hogy 450 millió volt az előző 7 évben, most a következő hét évben, mindegy 413 volt előirányozva, tehát még kevesebb. Ezt kell megemeljük a 413-at, és most ehhez gyűjtöm a támogatókat, hogyha van több, van több pénz a a bücsében, akkor nyilvánvalóan lehet erősíteni az Aki rendben az van, azt kérdezem tőled, hogy mennyivel szeretnéd megemelni, és tisztában vagy -e azzal, hogy mi, mi mennyibe kerül, és mire van szükséged? Őszinte választ fogok neked adni, nem, nem vagyok teljesen tisztán. Oké, okay, rendben van, de... akkor menjünk vissza. Azt kérdezem tőled, hogy az elmúlt időszak vonatkozásában, vonatkozásában törölve te tudod azt, hogy ezt a 470-et mire költöttük? Nagyjából tudjuk, igen, átnéztük, de ez annyira kevés pénz, hogy ez néhány futó program európai együttműködés szakmai közös munkálatoknál többet ez nem tud adni. De, de, de egy, egy, egy, hogy tudjon a rádió hallgató, hogy az Európai Unió nyilvánvalóan a strukturális alapokból egészségügyi, kórházi, háziorvos és a többi intézmények fejlesztését, infrastruktúrális fejlesztését más büdzséből támogatja. Hát Magyarország is nagyságrendileg 700 milliárd forintnyi egészségügyi fejlesztést valósított az az uniós tagságát. 413 vagy 450 millió, ez az európai együttműködés. Tehát például a járványügy megelőzése, és a járvány idején, hogyha az európai járvány, nemzetközi járvány kialakul, akkor az azonnali közös intézkedése finanszírozására szól. De ezért is nem tudom neked azt mondani, hogy elég lenne kétszer ennyi, vagy 50 ennyi kellene. Erre vannak a szakemberek, a pücsét úgy állítsák össze, hogy mondják meg, hogy mennyit rakunk bele, azt kérdezem tőled, hogy az Európai Egészségügyi Minimumszolgáltatásnak a Szövegét, ami itt van előttem, a jövő héten, pénteken, mert akkor volna a leghosszabb idő, ami rendelkezésre áll, valamikor 8 óra 25 perccel, annak függvényében, hogy a Horváth Csabával folytatott beszélgetés, mikor ér véget, megtehetjük-e, szükség esetén még a 11. ével kezdődő héten egy részt hozzátehetünk, és akkor az lenne a harmadik rész, hogy neked ez a péntek 8.25-8.30 megfelada. -e. Biztos, hogy jó, úgy cser utazni, most nem utazók repülni, nem repülök, úgyhogy minden online zajlik, ráadásul e, e, most érdekes kísérletben vagyunk, hiszen miközben nézterek a tévében, ezen közben mi pedig Facebookon élőben adjuk az egész adást, úgyhogy ilyet e, mi sose csináltunk, próbáljuk ki ismét jövő héten. Figyelj, az én életem is egy merő kísérletizés, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adása, jövő héten 8-25 perc környékén, Mihály Péntek napján találkozunk. Nagyon-nagyon köszönöm. Nincs mit. Köszönöm, köszönöm szépen. Én új helyi t szóval hallották. Nem ezt kerestem. Eső. Van még 10 perc a mostani műsorból, hogyha óhajtanak velem beszélgetni, akkor megtehetik. 061877 0877 0877 Beleírtad, hogy hogyan abszolváltam ezt a mai reggelt. Egyszer még lehet, hogy fogok szólni itt a nyári szünetig, hogy csináljunk egy rekordot. A legkülönbözőbb sikerélményekre van az embernek szüksége, néha azokat számokban látja meg. 061-877, 0877, még 10 percen át. Ma a 2020, április 30-a csütörtök van, a pontos idő 10 perc múlva lesz reggel 9 óra, 7 elgrossult a nap, tavasz van. Ha tetszik, kora nyár. ez a Kejfej Jancsi minden, amit tudni kell vagy érdemes. A hallgatók a Netesek és Fiala János élő nyugalom megzavarására alkalmas műsora, amely ma is ára tett bátortalan kísérletet, hogy elválaszza a fontos a fontos talantól. Sikerült? 061-877-0877, figyelek, ha van mire. nagyon szívesen, ugye nagyon rosszul lehetett hallani, de amit kivettem, azt köszönöm. 061 877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kedves Hiala János úr! Nagyon jó a műsora, üdítőleg hat minden egyes adása. Minden reggel ezzel kelek, és nagyon tetszik, és továbbra is sok sikert, és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen! Viszont hívánom! 061-877-0877 Ma a Sweet Dreams a zárózene 8 óra 55 perc van, kilenckor hírek lesznek 061 0877 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap május 1-én találkozunk Navracsis Tibor, Horváth Csaba, Falus Ondrás Távolétemben pont, alajan és a nevem gmail.com hogy az elköltkezendő négy és fél percben lesz-e még szöveg, az önökön múlik. Viszont halásra! Jó reggelt! Jó reggelt kívánc! Kívánc! Kívánc! Kívánc! Önmagát magát az én visszhangzunk. Mai Viktor vagyok, a 7. kerület szövetségúta 32 szám alól. Na, három héttel ezelőtt ön beszélt, én megtaláltam egy dalt, az Almási Téri Szabadidő Központnak a, a dalát. 1972-ben Illés Lajos zenére, Dródi János szövege, személy domb szám. Itt van a kezembe a illés újra itt van zenemű kiadó kottás füzete. Mert énekeltem magamnak a lakásomban ezett három héttel ezelőtt. Tehát ajánlom, olvasj Nem akartam elrontani a törényi levetének a tületés adott műsorát. Nagyon tetszett. Előtte meg nagyon tetszett Something